Urriaren hogeita batian alternativen hoi antolatu dute egun osoko egitaraua izango da eta bertan bestie batzuen artin goienerreko kidiak izango jugu bere proiektuan berri ematen. Goienerre zautzeko Mai Marko gombidatu dugu hoi hartzun irratira. Egunon, Mai! Begunon, bai, kaixo, e, eskerrik asko, komiapen nagatik, bai? <laughs> <laughs> bueno, e, urrian hogeita batin, e, xambezela, oi hartzunen izango zazte, alternativen oi hartzunan, mm -hmm. zuen proiektuan berri ematen. Nola jasotzen duten, oi etortzean etortzian gombita, edo nola izan duzen pixkat? Bai, jorida, ba, hilo e, dira, ba, bueno, feriako antolatzailek, e, goien darreko voluntario batekin hitzuin zuten, ba, ba bueno, guberta neotearen aukera ningunuan, eta bar, Eta, bueno, bai, bai, bai, goitxura olako feritan eta eroteko, eta nola esgin anba, jungoi hartzunera ere, ez? Ba, hortxe, hortik ibili ginen. Aha, edarki. Konta eguzun, zer da, Goiener? Uhum, ba, Goiener, e, berez, energia e, kooperatiba bat da, irabazi asmoni gabekoa, baina, bueno, atal ezberdina ditu, Goiener taldeak. E, ba, ditu, iru atal, batetik merkatura litzateke litzateken ezagunena azkenen eh un e, nerez uneko un energi berrestagarria merkaturatzen du ba, fakturak eta e, gurekin edukitzeko ba, bidea hortik litzateke besetik elkartea dago ba da, hor Volandres eta langileak aitzen ba formakuntzetan e, kontzientziazioan ba feritara eta joten <laughs> eta eh azkeneko nafarko litzateke e, sorkuntzaren enziaren sorkuntzan e, abitzutan da Mhm. Hiruatal e, beraz, e, eta azkeneko hori aipatuzuna Nafarkop seri e, buruzkoa da? Bai, energiaren sorkuntza da gure energia propioa sortzen degunean en Goierner taldearen barruan Nafarkopen bidez egiten dago. A2, a Ederki, bueno, konta egu zurebei o aun nun eta noiz sortu zen? Mhm. 2.000 ba, amabian izan e, guztia, erkartalde bat elkartu zen, berez asmoa momentu hortan e, sorkuntza, oda energian e, sorkuntza zen e, elburua, baina e, impuesto alzoldelakoa existitze zen, betzen posiblei izan hortan astea. Ordon, e, merkaturatzearen bidea hasi genu, eta, ba, asiginan, hori e, merkatuan neuneko egun e, energia berrizta garrera erosten, eta hori, ba, erritarrei e, bideratzen. Eta sorrerako helburua zein litzatekez elburukin sortuzan goiener? Ba, energian sorkuntza zan eta goindik ere hori dugu elburu nagusia. E, bai, 2000 mzortzian aukera dukigen ulaia impostorik enduzutenean sorkuntzarekin abiatzeko. E, ba, dibidez, fagoleagan, lehenengo proiektu propio izan zan fagoleagan e, hidroelektrika txiki bat e, hartzea eta gure energia sortzea. Da bueno, beste proiektu batzuk ere egon dira, baina eh helburu nagusia ba, bertako herritarrentzat e, energia sortzea izan. Eta hasierako pausuak 2012an egin zen iotenean, eh nolakoak izan ziren pausoiek hie, alegia nondik hasi zinen proiektu hau martean jartzeko. Mhm. Bai, ba herritar taldea izantzan hori, elkatu zeanak izantziran eh bolondresak, eh garaia etzan e, langilerik oraindik Eta, ba, bueno, pixkanaka asibarra izan ziren e, begiratzen, ea zeride hartu ziteken, hori sorkuntza ezin izan zan, eta nola sortu merkaturatzaile bat eta, baina hori izan zan, erritarrak elkartzea e, proiektuaren aurrera e, ateratzeko asmoakin. Eta asiera hura, e, zaie izan zan, zetrabak topatu zen iku zen, no zeno, pixkan, nolakoa izan zan asiera oi? Ni nintzen bertan, oain gaztetxe bian nintzen, baina esan diatzen agatik e, komerik eukizituzten, ba, bueno, fakturak nola sortzen dira, nola ez dira egiten, merkatuak nola erosi eta barba bueno, e, egontzidan zailtasunak. baino haizu aurre gata guztia eta hementxe gaude hau amarrote gero, hasi que bueno, hain gezkietzan guntan zenez. <gülüyor> eta zerbitzu eidago kionez gaur egun goien errek, ze zerbitzu eskaintzaidu? Mhm. Mm Bueno, ezagunena nik uzetori merkatura atzaila dela, hau da, faktura gurekin eukitzeko aukera dauzkala jendeak, ba, bazkide izan ez gero eta bar. Nik uzetori edala ezagunena edo nagusiena, e, gero bai beste harlo askotan alitzegu gela da, ba, esateateako orain txe beste harlo ezagun bat, e, izan daiteke ebekena, energia berrizta garrien komunitatena. Hor, asmoa da bueno, tokiko energia komunitateak sortzea, Ba, ...piskat e, energia sorkuntza eta bueno, bestelako gaietan eta aritzeko... ...eta gizarte ba, alduntzen juteko modu e, banatuago batean eta ezain zentralean. Uh -huh. Eta e, zenba bazkidez azte proiektu hontan Eta bezeruk? Bai, e, bazkideak amazaz pinila inguru gera Bezeroak ez ditugu da, <laughs> bazkide izan berra dago... E, ...gurekin kontraze batek upitzeko ez dugu bezero itza erabiltzen... Kontratuta zitzeiten nahi baldin magera, hogeita eh, eh, bat mila inguru da, azkenen, bazkide batzuek ba, kontratu balbaina goiago dituzte lako, bada bazkideren bat ba, kontraturik ez duna ere, hau da, ba, eh, izan zaitezke, goien erreko bazkide kontratu ikauki gabe, baina normalen, eh, ba, geientxonek, badauke euren kontratua. Uh -huh. Asieran okerrez banago, bat zegoen aukera ez, eh, bazkide baten bidez eh, eh, izen amateko, edo ez, eh, bazkide izan ah, bai, gabe da? Bueno ahalatzeko eta bai badaude aukera batzuk, kasu zehatz batzuetan, e, badibidez e, bazkide den pertsona batek abalatu dezake euren eh bikotekidea, euren gurasoak edo aitonomak. Hori ba, aukera bada, baino eh hala ere bueno proiektua apoiatzeko interesgarria da beti bazkide bazkide izatea. Ez da herrigorra, baino baina, bueno, au kasuaitan badago kontrata edukitzea bazkide izan herrigare. A2. Eta hemen pertsonaiek egiten duzuelan goien erren? Bai, eh ontsertan 62 langile gera eta gero bueno dauden eh voluntarioak ere. Eta bolondresak askoaldia? aldia. Ba, orokorrean eh bueno, beresz eh aktibo izangoanuke daudela, eh, sarean 200 bat daudela kalkulatzen dugu, baina aktibo, ba bueno, eh bakisu parte arte berdinia izaten bizitzako momentu osoitan <hums> eta aktibo 50 renguru izango denuke ederki Eta zuen lan ere muari dago kiones, e, zein dela esango zenuke, mahi? Ba, energiaen sorkuntza eta hori erretarrei biratza eta gero, ba, bueno, bidean badaukagu aholkularitza ba, eta bestelako proiektuak ere badaukagu. Baina nagusiena sorkuntza eta hori e, erretarrei bideratza. orain txedertan, e, zabalduko dugunarra. Uhum. Eta aurrera begira zeigita asmo zute edo pizkada kasuteola beste erronkarik? Bai, eh lantzenariera divertifikaziaren arloa, ba esate baterako proiektu europearres berdinetan parte hartu dugu, ba bueno, eh sektore esberdinetan ikasten guteko eta bar, e, esate baterako ba bueno, powerpurren mizpobrezia energetiko landu dugu edo bikupen bidez bioenergiaren gaia lan dugu. Bauri pasatzaigun, esate daterako, bueno, herritarrekin eta e, jendarekin orokorrean, plakak bidargean e, sorkuntza, energian sorkuntza dako bide ezagunena eta gehien erabiltzen dana, baina ez da bakarra, orduan esate bikupen bidez, ba, badaz moa e, biomasaren e, erabilera, a, bueno, piskatelantzeko eta a, proiektu pilotoekin eta aurrera, aurrera egiteko. Eta zaldu aldi guzu pixka bat, e, zer ditzateken biomasa edo plakak igual e, rexagoiten zaigu iludikatzea, baina biomasari buruzko e, aipamenen bat edo adibideren bat karte zakezu? Baina, e, niena proiektuetan zuzenean, baina e, proiektu pilotuak gaur egun dauzkagu araban eta eta Nafarroan da azkenean da, e, e, biomasa erabiltzea energia sortzeko, hau da, energia sorrera babide ezberdinetatik egin daiteke, eta kaso honetan ba, erabiliko litzateke biomasa. Hori pixka bat, ba, bueno, e, ebeken bidez eta lotu nahi dugu baita ere, ba, lantzeko harlo ditatik han ere. Bai. Eta zure uste, zein da goien errenola puntu indar puntu handiena, edo zein da bere karpen nabarmenena? Bai, bai, indar puntu nagusiena, nik esango nuke bertakoa gerala, hori e, asko nabaritzen da, o, bueno, gutxenez e, ala esaten digute, ba gero edo gerturatuz gero fisinternetara ba bueno be bat de zula atendituko izuna, eh euskera izuna, eh zure kezkak e, garrantzia dute berantsako, os azkenen eh webgera izteguira vacias mori, que ta gure helburua ez da, da bide hori baizik eta ba bueno bertako laguntzea aldan neurrian, eta bueno, nik esango nuke hor badegula eh indar puntu bat eta entzuten ai den norbaitek interesa balu zuen proiektua buruz gehiok jakiteko edo eta proiektuakin bat iteko zein marco luge Bai ba, modu ezberdinak daude eh bat indartzeko lehenengo pausoa edo izen baskide bazkide egitea Bazkide egiteko ba telefonoz edo webunetik edo ofizina da torrita aukerale goke ofizina Gipuzkoan oihartzuna zeidan donosti eh Donostian daukagu eh batuz gero ni berta eman naiz esate bateako. Eta hortikan lagundu benuketa. Beste, la ezagutu nahi baditu zegeiago, ba, ba, bueno, aukera daukaze e, zera netortzeko, ferian etortzeko edo telefonoz ditzeko bat ere? Ados, ze elbide edo ze zenbakietara? Bai, e, telefonoa e, zaukatze eskura horrentxe bertan, baina webgunea e, goiener.com lizteteket. Horra bueno, gertzen dira telefonoak edo nola ere vale. Eta donostiko egoitza, zelbidetan bidetan dago? Uh -huh. Bai, eh, Sant Esteban maitxua eh, kalea, bosgarrena litzateke Izkina egiten dago, amaran gaude, arkoren frentean Ha, dos, edarki Ba, esan bezala, gure entzuliri goatuko ieu, gurrian hogeita batin alternativen hoi hartzunean e, ongo zaztela, parte hartuko duzutela, eta zuen proiektua gertutik ezautzeko ere, aukera paregabea, hemen txe bertan, herrian e, bertan gerturatzea zuengana. gana. Ba, bukatze aiek ajuteko, ze, aipat zerbait aipaturo uro esan nahi bazu, ba, esatia, libre, ze mezurekin hamaitu nahiko zen Ez, ba, eskerrik asko, egomiratza batik, bai, jona bai e, alternatiben hori hartzunera, eta, bueno, bertan ikusiko egula elkar animatu etortzera. Ba, mai, Marko, goienerreko kidia, mila, mila, esker, gure galdera egantzutetik. Bai, zuri, txaso. Bistu zuten xabela Burrukaren ondorioz Bistu ziren besteak Horain eskatzen duguna Taz duen laguta berri berrin ibiltzeko Zuen argia Ekaitxaren amaieran Ekaitxaren zalburin Ekaitxeko eluntasunen Hor daude laiputarkin Ekaitxaren amaienan Ekaitxaren zalburin Ekaitxeko eluntasunen Hor daude laiputarkin you Putar gian y deia que estás buah diputar gian caletas visto desde ansiedad argiaren atzekabean mere bile. herriko arresian visto suten la bone bomir al cartazuna ta futbolue e kaintsarena maieran e Baileran eka echar esar burin Eka echeco e nuz Moa, diputardia, diputardia, diputardia Ideiak ez daz moa, diputardia.